Valul lui Traian. Pe câmpia dunăreană, care fuge în depărtare, unde ochii se afundă dintr-o zare în altă zare, ca pe sânul fără margini și pustiu de ocean, unind două orizonturi. Iată valul lui Traian. El se întinde ca o brazdă ce pe urma-i colosală, a săpat, în primul secol, o triremă ideală, sau ca frânghia destinsă a giganticului arc, cel purta, luptând cu Roma, Decebal, falnic monarc. O, oh, miragi sublim, fantastic, Prin o pulbere de aur, Gândul meu răpit în spațiu Ca pe aripi de balaur, Întrevede legioane deșteptate din mormânt, Călcând val de năvălire Peste valul de pământ. Torent lung de umbre antice, În lumină el apare, Strălucind sub arme scumpe, Sub de consulare. Și trezind cu al său vuiet de ostași învingători, iarba câmpului și codrii munților apărători. Iată în frunte sagitarii și veliții, limbi străine, înarmați cu proaște scuturi și cu șepte javeline, ferentarii ce, ca dânsii, au pe capetele lor piei de fiare îngrozitoare și calige la picior. Apoi galii bravi și veseli ce glumesc pe celtiberii, și romanii în cohorte urmăriți de cavalerii. Ce se împart în zece turme, purtând coiful de oțel, Cu o cristă de lungi pene care fâlfui pe el. Legioanele conduse pe Adacii câmpie, De tribuni și de centurii înarmați cu vergi de vie, Sunt urmate de trofee, de sclav mulți, de șefii daci, Și de care mari cu aur ce smânate de săraci. Cornuri, buciume și tobe, Sună falnice fanfare, Lungul val de năvălire pe aldacii hotare, E menit să se iezească contra altor năvăliri. Dar ce vis! În care timpuri se pierd tristele gândiri? Pe colnicul rotund verde, la alvânturilor șuier, cântă umbra lui murgilă un păstor din al său fluier. Lângă dânsul doarme un câne, Pe sus zboară un vultan, Și o turmă de oi blânde pasc pe vălul lui Traian.